És keny a híd felette, Rólad, baba minden gondom levettem. Úgy levettem haj, Hogy még eszembe se jós, Jóságodért fizesse meg a Jézus. Úgy levettem haj, Hogy még eszembe se jós, Jóságodért fizesse meg a Üdvözlöm a hallgatókat, jó estét kívánok! Önök a magyar, magyar óraadását hallják a mikrofonnál Devecseri Tamás műsorainkat a Radgers Egyetem stúdiójából sugározzuk. Minden vasárnap helyi idő szerint 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten a legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, ha a keresőbe beírják, hogy Radgers rádió, majd követik az élőadás jelét. Ha a kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, ami magyaróra illetve a Facebookon, a Radgesz magyar, magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételéket a műsorral kapcsolatban mindig. Ma április 8-a van húsvét vasárnapja, és engedjék meg, hogy kellemes húsvéti ünnepeket kívánjak önöknek, és egyébként a Dénesek névnapja is van. A programismertetés után híreket hallhatnak, majd egy interjú következik a mai műsor vendégével, Fülemile Ágnessel, a New Yorki Magyar Kulturális Központ vezetőjével. Ma is, mint mindig ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha időnk engedi, lesport sport és természetesen sok zene. A műsort ma a Hold Viola Én az éjjel nem című számával indítottuk, és most pedig a módkori adásomhoz híven egy ígéretet fogok betartani az Espresso zenekar egyik tagjának, a számát, amit ő írt a Bikini Együttesnek, az helyett magam mellett szeretném lejátszani önöknek és Tóth Miklósnak, a zenekkar tagjának. Kívánok önöknek jó szórakozást a mai adáshoz! Kedves hallgatóim, most pedig hallgassák meg a mai hírcsokrot, amit összeállítottam önöknek, és bevallom őszintén, hogy ez a hírcsokor egy kicsit különbözni fog a többitől, hiszen a húsvét lévén én úgy állítottam ezt a hírcsokrot össze, hogy minden egyes hír után lesz egy pici versike, egy pici vers, vagy egy, egy mondóka talán, ami, ami húsvéttal és a locsolással kapcsolatos. De kezdjük akkor rögtön egy hírrel, több ezer ember előtt mondott beszédet vasárnap a Vatikánban a pápa, majd magyarul is hírulatta Krisztus feltámadását. A Jeruzsálemi pátriárka azt említette, hogy a nemzetközi közösség megfeledkezik a keleti kereszténységekről, a magyar egyházi vezetők pedig a húsvéti örömhírről beszéltek. És most jön az említett első, kis húsvéti versike, zöld erdőben jártam, kékibolyát láttam. El akart hervadni, szabad elocsolni. A második hírünk. Négy ember meghalt, és három súlyosan megsebesült a fejér megyei kulcson pénteken. Egy idősebb nő, egy idősebb és egy középkorú férfi, valamint egy fiatal ember halt meg. Három másik ember súlyosan megsérült. A rendőrség őrizetbe vett egy 24 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte négy hozzátartozóját, és megsebesített három embert a Fejér megyei községben. A gyilkosságokat állítólag egy karddal hajtotta végre a gyanúsított, egyelőre nem tudni miért. És most egy másik kis locsolóvers, vagyis részletek gondolom. Árok partján döglött ló, én vagyok a locsoló. Következő hírünk. További 40 milliárdos spórolásra szólítja fel a tárcákat a Matorcsi György által vezetett gazdasági minisztérium az origó értesülései szerint. Ez hozzádódik a februárban már meghatározott 30 milliárdos ki kiigazító csomaghoz, a spórolásnak azonban várhatóan még itt sincs vége. Brüsszelet ugyanis csak egy 140-től 150 milliárdos csomaggal nyűgözheti le a kormány harmadik versikénk. Zöldeldőben jártam, fél méteres sárban, Szutykos lett a lábam, odaként leráztam, Kölne, Kölni víz a zsebembe, hadöntöm döntöm a fejedre. Következő hírünk. A tavalyihoz hasonló a húsvéti élelmiszerforgalom, Így a kereskedők szerint 2012-ben És annyit költ a lakosság húsvéthoz kapcsolódóan, Mint az elmúlt évben. A húsvéti ünnepek előtt néhány nappal néhány helyen csökkent az étkezési tojás kiskereskedelmi ára is. A tojás ára főként a városi boltokban és piacokon több helyen is elérte korábban a darabonkénti 60 forintot, míg az ünnep előtt közvetlenül átlagosan már 50-55 forint között mozgott az ár. Még egy kétsoros versike, a traktor, szánt az eke. Ertársnő. Locsolhatok-e? Következő hírünk. Hétfőn a parlament előtt lemondott Magyarország köztársasági elnöke Schmidt Pál. Helyére ideiglenesen az országgyűlés elnöke Kövér László került. És az utolsó előtti versünk. Én vagyok a török, locsolkodni jövök, Ha nem kapok piros tojást, mindent összetörök. A Balassi Nyári Egyetemen való részvételre és a magyar állami ösztöndíjra hirdetett pályázatot a tengerentúli diaszporában élő magyarok számára a balasi Intézet. A jelentkezéseket április 20-áig várják. Az intézet tájékoztatója szerint az ösztöndíj célja a tengerentúli diaszporában élő, 18 életévüket betöltött magyar származású külföldi fiatalok magyar nyelvtudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése. A négyhetes magyarországi tanulmányokat a Balasi Intézetben folytathatják a jelentkezők, akiket elsősorban egyetemisták közül várnak. Az egy hónapos tanulmányok során 100 magyar nyelv mellett 40 hungarológiai előadáson és terepmunkán is részt vehetnek a hallgatók, akik a tantermen kívül programokon, kirándulásokon Magyarország kultúrájával ismerkedhetnek meg. A képzést július 30-a és augusztus 24-e között szervezik. A pályázaton Észak és Dél-Amerikában, Ausztráliában, illetve Új-Zélandon élők vehetnek részt. És az utolsó húsvét elsőnk. E húsvét ünnepnek reggelén tudjál, tudják azt már maguk, miért jöttem én ide. Hamar hát elémbe, százszor szép lányok, piros rózsavizem, ha döntözöm rátok. Aztán nyugodt szívvel innen távozhatok, ha emlékül néhány piros tojást kapok. Most pedig következzen egy zeneszám, amit uh, szintén húsvét alkalmából választottam önöknek. Jöjj meg váltó királyunk, hozzá. Örömmel közlöm Önökkel, hogy itt ül velem szembe a stúdióban a Balassi Intézet Magyar Kulturális Központjának, New Yorki Központjának a vezetője, Fülemile Ágnes. Néprajzi kutató, számos díj és kitüntetés és ösztöndjén nyertese, aki 1985-ben kezdte tudományos munkáját a Magyar Tudod Tudományos Akadémia Néprajz Kutató Intézetében. Azóta dolgozott, mint kutató, mint oktató, előadó, mint konferencia szervező, megjelent számos tanulmánya, szerkesztett tanulmányköteteket és még köteteket, és még filmes néprajzi produkciónak is a tagja volt. Kedves ágnás üdvözöllek a stúdióban! Köszönöm szépen, Tamás, a kedves bemutatást, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Most remélem, hogy a, a hogy mindent úgy kicsit uh, rendben mondtam el, nem volt hiba abban a bemutatásban, mert ugye volt egy szó, amit áthúztam, mert magyarosan akartam mondani a. Uh, uh, nem. nem is ez a lényeg, talán. Remek. Na most uh, Örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és szeretném a, ugye a hallgatóknak elmondani, hogy a mai műsort, a beszélgetésünket két részre szeretném osztani. Az első részben szeretném, hogy egy picit önmagadat bemutasd a hallgatóknak, és majd a második részben beszélgetünk az intézetről. Szóval mikor is kezdődött nálad a néprajz kutatás irányába az érdeklődés? Ez egy nagyon jó kérdés, én azt hiszem, hogy gyerekkorom óta nagyon vonzott a falu, a falusi életmód. Én mindig nagyon szerettem a zenét, táncot, én magam is hosszú ideig táncoltam néptáncot a, annak idején a Bartók Együttesben, a Tímás Sándor vezette Bartók Együttesben a, amely együtteshez lényegében a Magyar Táncház Mozgalom elindítása is nagyban hozzáfűződik. Úgyhogy rengeteg olyan élményem volt, ami a faluval való találkozást jelentette abban az időben, mind Magyarországon, mind Erdély járásunk, járásaink során a 70-es, 80-as években. Úgyhogy elsősorban a népzene, néptánc volt az első meghatározó élmény. Én egyébként egészen kis gyerekkoromtól kezdve Tíz éves koromtól először azt határoztam el, hogy művészettörténés szeretnék lenni, ami részben teljesült is. Én az eltén a néprajz mellett művészettörténet történelem végeztem, de aztán a terek munka szépsége az annyira vonzott, igaz múzeumi tárgyakkal is nagyon szeretek foglalkozni, de a közvetlenül az emberekkel való törődés, foglalkozás volt az, ami, ami végül is a néprajzi munka révén a, a néprajz mellett tetette le velem a voksot. Nos, néhányan tudják a hallgatók közül, hogy te már jártál itt Amerikában, az Egyesült Államokban, mint dolgozó. Ha tudnál egy pár szót erről is Igen, mondani? Többször is jártam itt, tulajdonképpen a legelső. Nagyon korai látogatásom, 1985-ben még, még néptáncosként volt, akkor a zökrös Csaba féle új zenekarral és néhány táncossal néptáncot tanítottunk, Kaliforniában ítottam ott. De utána, én 92-ben tértem vissza egy Fulbright ösztöndíjjal, Éppen idén ünneplé a 20 éves fennállását a Fulbright Magyarországi Fulbright ösztöndíj Bizottság. Én az első kiküldött csoporttal volt szerencsém kijönni. Ebből fél évet a Kaliforniai Egyetem Berkeley tanszékén antropológiát tanultam, és aztán itt egy fél évet a New Yorki Metropolitan Múzeum intézetében kutattam. Ez volt az első igazi, inkább szakmai jellegű itt létem, Utána 1999-ben itt a Radgersen akkor még működő magyar tanszéken tanítottam egy kurzust, és hát akkor nagyon sok kedves barátra, ismerősre sikerült szertennünk. Nagyon nagy szeretettel fogadott be minket a magyar közösség. Úgyhogy most nem véletlenül ide Brunswick környékére költöztem a, a gyerekekkel, a családommal. Itt lakunk Metácsenben, és nagyon sok kedves régi barátunkkal sikerült felújítani az ismeretséget. 99 után a, a hosszabb kintlétem az 2006-2009 között történt. Én akkor az Indiana University Bloomingtoni kampuszán az ottani Hungarian Studies Programon, programon voltam. Hát lényegében egy ilyen tanszékvezető pozícióban oktattam magyarság tudományal kapcsolatos kurzusokat. Én itt, hát ugye ez a reklám helye, én itt gyorsan had mondjam el a kedves hallgatóknak, hogy, hogy a Bloomingtoni magyar tanszék, amit 1980-ban egy jelentősebb magyar, magyar adomány révén alapított az Indiana University, jelenleg ma az egyetlen egy hungarológiai programja egész Észak-Amerikának Kanadát is beleértve. Az egyetlen olyan program, ahol nem csak Ander Gregyőt, hanem, hanem Gregyőt Masters és PhD, képz PhD képzés is folyik. Hatalmas nagy könyvtári állományal, ösztöndíjakkal. Nagyon kevesen ismerik Észak-Amerikában ezt a lehetőséget. Pedig ott, ott a Hungarian Studies minorként is hallgatható, tehát, ha vannak olyan magyar hallgatók, akik mondjuk más szakjaik mellett azért szívesen mélyülnek el a magyar nyelvben, irodalomban, történelmben, akkor a legnagyobb szeretettel ajánlom figyelmükbe a Bloomingtoni tanszéket. Köszönjük a hallgatók nevében, és azt egy kicsit visszakanyarodnék, hogy a Magyarországról, ugye most január, Januárban érkeztél a családoddal, és de maga ez a pozíció, ezt hivatalosan a szeptembertől vette át. Igen, igen. És ha jól vagyok értesülve, ez egy négy éves munka, munkaszerződés, ha így lehet mondani. Igen. És hogy ez a. Hogy, hogy került erre sor, hogy téged felkértek erre, vagy te jelentkeztél rá? Nem, nem én jelent. Hát helyesebben, helyesebben megkértek, hogy pályázzam meg a, a, a, a, az állást, tehát én beadtam a nyár folyamán egy pályázatot, nyilván nem én voltam az egyetlen pályázó, és és hát aztán nyilván úgy ítélték meg. Én gondolom, hogy részben, részben a, a megelőző amerikai tapasztalataim, tapasztalataimra is alapozva, még annyit had említsek meg a hallgatóknak, hogy én jó húsz éve tanítok Magyarországon tanuló amerikai egyetemistákat, olyan hallgatókat, akik a 90-es évek óta, itteni amerikai állami egyetemeknek a Budapestre kihelyezett tanszékén tanultak, lényegében az itteni oktatási rendbe belesimulóan. És, tehát én magyarság ismereti tárgyakra amerikai hallgatókat nagyon régóta tanítok, és, és van lényegében fogalmam arról, hogy, hogy mit jelenthet egy egy nem magyar származású amerikainak az érdeklődése a Magyarország és a térség iránt. Tehát lényegében valószínű ez a több irányú tapasztalat is volt az, ami miatt végső soron rám esett a választása jelentkezők közül. Jó, hát akkor most uh, egy kis szünetet tartunk, hallgatunk egy kis zenét, és utána visszatérünk a, az intézetre. Kedves hallgatóink, önök a magyar óra adását hallják, a Radgersz Egyetem magyar nyelvű adását, a mikrofonnál Devecseri Tamás, és a mai műsor vendége a Balasi Intézet Magyar Kulturális Központjának, New Yorki Központjának a vezetője, Fülemile Ágnes, akivel beszélgetünk a műsor második felében a magáról a központról. De mielőtt beletérnénk, a ré... beletérnék a kérdéseim már a részletekbe. Az első kérdésem az lenne, hogy maga ez a központ mióta működik? Én a központnak a kezdetéről olyan túl sokat nem tudok. 2001-től létezik. Először a főkonzulátuson működött, és aztán volt egy önálló székháza a broadway a, a déli részén. Én tulajdonképpen hát lényegében a negyedik igazgatója vagyok ennek az intézménynek. És mi a, a központnak a feladata? Hát nyilván a New Yorki Kulturális Központ az nem az egyetlen egy kulturális intézet. A Balasi Intézet 19 másik intézetet tart fönnszerte a nagyvilágban. Ezekből az intézetekből van olyan, aminek a múltja lényegesen, hosszabbra nyúlik vissza, mint a New Yorki intézeté, mert tehát mindannyian tudjuk, hogy a két világháború között a Cleversberg Kuno kultuszminiszter idején alapították meg azokat a kollégium hungarikumokat, magyar intézeteket, Rómában, Berlinben, Párizsban, Bécsben, amik, amik lényegében egy magyarságkutató központok, műhelyek is voltak. A New Yorki Intézetre ilyen jellegű feladat eddig még nem hárult, bár, bár igazán, igazán kutatási témát bőven lehetne találni, mert ugye ez a több mint száz éves magyar jelenlét itt az USA-ban a, a, a körülbelül hát, 1 millió 300-400 ezernyi magyar gyökereket, több generációs magyar gyökereket felmutató amerikai állampolgár, illetve hát a majdnem 150 ezer főnyi magyarul beszélő magyar identitású lakos igazán indokolná, és a rengeteg archivális anyag és a nagyon intézményesült története a magyarságnak igazán indokolná, hogy magyarság kutatással is foglalkozzon a kulturális központ. Van, szerepelnek a a terveinkbe ilyen irányú kutatások beindítása is, de mi nekünk elsősorban a kulturális programoknak a szervezése az egyik fő feladatunk, tehát Magyarországról hozunk előadókat, művészeket, kutatókat, akik hát a magyar kultúrának egy, egy, egy, egy nyilván, nyilván egyfajta sokoldali sokoldalú Többféle ízlést, többféle műfajt megközelítő reprezentálását próbáljuk a, a magyar kultúrának a, a nívós legjavát képviselni, bemutatni itt az USA-ban. Nyilván a közönség több, többféle részben, részben feladatunk az, hogy a, a magyar származású és Magyarországról elmélyültebb ismeretekkel rendelkező közönség számára is hozzunk programokat, de nyilván az is feladatunk, hogy megszólítsuk azt az amerikai idegent, aki eddig még a térségről igazán sokat, sokat nem tud. Tehát itt elsősorban a kulturális programok szervezése a feladatunk, de mind a mellett a, a, a magyar oktatást is képviseljük részben úgy, hogy az itteni, Magyar nyelvoktatását és hungarológiai programokat igyekszünk a magunk módján segíteni. Például néhány hét múlva lesz egy módszertani továbbképzésünk magyar nyelvtanárok számára, de, de úgy is, hogy, hogy, hogy a Magyarországon tanulni kívánok számára is próbálunk felvilágosítással szolgálni. És a, meg tudná említeni. Néhány olyan programot, amit téged, mint néprajzkutató, és mint magánember, a, a kihívása magának, ennek a programnak megfogott, amikor elvállaltad ezt a munkát? Hát sok minden fogott meg ebben a munkában. Itt azért hadd említsem meg, hogy, hogy a férjem, aki szintén néprajzkutató, dr. Valók Balázs, az Akadémia Néprajzi Intézetének az igazgatója, ő az alatt, az időszak alatt, amíg én Bloomingtonban oktattam, ő a Midwest-en végzett terepmunkát, kiterjedt néprajzi terepmunkát magyar közösségekben. Tényleg egészen kicsi településekre is eljutott nagyon sok fele. Meglepően nagyon hasonló terepmunkamódszerekkel és szituációkkal találkoztunk, mint mondjuk egy erdélyi szorvány terepen, és az ő révén, ő révén azért sikerült sok mindenbe betekintést nyerjék magyar közösségek életébe, intézmények működésébe, elég kiterjedt ismeretségi körre sikerült szertennünk magyar vezetők, lelkészek értelmiségiek körében. Úgyhogy én, én azért. Sejtelmem volt arról, fogalmam volt, hogy mit jelent az a magyar közösség, akiket itt nekünk szolgálni kell a munkánkkal. Tehát egyrészt ez, ez volt az egyik, egyik igazán szép kihívás ebben a feladatban. A másik a személy szerint nekem néprajzkutatóként is ö, ö, egy nagy kihívást jelent, és reméljük, hogy ez az esemény valóban meg fog valósulni, meg fog történni. Magyarország meghívást kapott a 2013 évi Washingtoni Smithsonian Folklife Fesztiválra, és mint fővendég nagyon reméljük, hogy 2013-ban Magyarország valóban jelen lehet ezen a fesztiválon. Hadd mondjak egy néhány szót erről a fesztiválról, vagy esetleg Tamás? Nem, nem. A, a, igen, tehát 1967 óta rendezi meg ezt a nagy fesztivált a Smithsonian Folklife Center a National Mallon Washington, Washington szívében. Július 4-e előtt és utáni napokban ez egy tíznapos nagy szabadtéri fesztivál. Itt általában három meghívott szerepel. ezek között többnyire szokott lenni egy ország, akinek a kultúráját, népi kultúráját, autentikus népi kultúráját igyekeznek bemutatni, és nagyon nagy a publicitása ennek az eseménynek, ott a helyszínen körülbelül másfél millió Köszönöm, Jut el a fesztivál színhelyre, de hát állítólag 40 millió emberhez eljut a, a híre, tehát itt egy, egy, egy nagyon nagy nyilvánosságot megszólító programról van szó, amire reményeink szerint 60-80-100 résztvevőt ki lehet utaztatni Magyarországról. Nyilvánvaló, hogy egy szabatéri fesztiválon az, amivel meg lehet szólítani a közönséget, az elsősorban a zene, a tánc, a gasztronómia, a kézművesség, különböző interaktív. Foglalkozások, de hát nagyon sokféle módon lehet eljuttatni Magyarországról ismeretteket és pozitív üzeneteket az ott látogatók felé. Miután itt elsősorban egy népművészeti fesztiváról van szó, nekem néprajzkutatóként és a mögöttem álló intézménynek, az MTN néprajzi Kutató Intézetének, ez, ez természetesen egy, egy fontos szakmai feladat is lehet, és szeretnénk, hogyha itt a szakmai kompetenciák mentén is történne a fesztivál szervezése. És uh, lenne szükséged a segítségre az amerikai magyarságtól? Hát lenne, természetesen. A természetesen a, a támogatás az nagyon sokat számít, Különösen most a jelenlegi helyzetben, amikor, amikor mi márciustól el kiköltöztünk az intézetnek az előző székházából, ami a Broadway-en volt, és New York esetében most a Balasi Intézet, ugye az anyaintézetünk egy újfajta működési modellt szeretne kipróbálni. Ez az, ez az iroda alapú működési modell, amikor lényegében egy kicsit virtuális intézetként működve foglalkozunk a programszervézéssel, úgyhogy keressük a partnerséget más intézményekkel, különböző helyszínekre közvetítjük ki a programunkat. Ez az USA esetében annál is indokoltabb, mert, mint már én is említettem itt a beszélgetés során, az elmúlt száz évben hihetetlen intézményrendszert hozott létre önerőből az amerikai magyarság. Minnyájan ismerjük, hogy, hogy klubok, székházak, például a New Yorki Magyarház, amit három nagyon fontos szervezet tart fönn és működtet, a Magyarháztól elkezdve a, a templomoknak a közösségi tereig nagyon sok olyan színhely van, ami, ami, akikkel együttműködve az ő szempontjaikat is figyelembe véve talán együtt tudunk tervezni, és, és hát mi is hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy, hogy élettel és, és színvonalos kulturális eseményekkel teljenek meg ezek a színhelyek is. Akkor most újra hallgassunk egy kis zenét, ezúttal a muzsikást. 是 A önök a Radgész Magyar Rádió, Magyar Rádió adását hallgatják, a mikrofonnál Devecseri Tamás, a vendégen pedig Fülemile Ágnes, a Balasi Intézet New Yorki központjának a vezetője. És lassan elérkezünk az adás végéhez, szalad az idővelünk, de szeretném még Ágnes megkérni arra, hogyha elmondaná a legfrissebb programokat, amik, amik az intézetben jelenleg vannak, vagy lesznek. Én egy programról hat számoljak itt be, és egyben hagy mondjak köszönetet a New Brunswick American Hungarian Foundation Museumának, hogy befogadta ezt a programunkat. Ezt két héttel ezelőtt nyitottuk meg egy kiállítást, ami. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, ez a, ez a régi műemléki felügyelőség Magyarországon Budapesten egyik munkatársa, Sebastian József hozott el. Ez a kiállítás, ez egy, ez egy nagyon szép fotókiállítás. Erdélyi, felvidéki, kárpátai és délvidéki magyar műemlékekről többnyire középkori műemlékek, templomok, kastélyok képeit láthatják ezen a kiállításon. Méghozzá olyan műemlékeknek a képeit, amit az utóbbi tíz évben magyar állami pénzen felújítottak, rendbehoztak, újból élettel meg. Itt nagyon jelentős pénzek és erők mozogtak azért, hogy legyen egy műemlékes gárda a Kis Magyarországon kívüli területeken is, akik, akik odafigyelnek ezekre a műemlékekre. Ez a kiállítás az április közepéig, 15-éig lesz látható még a Brunswicki Múzeumban. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy, hogy menjen el is, és nézze meg ezt a kiállítást is. Köszönjük, és uh, még nem akarok elbúcsúzni, mert még azt meg szeretném tőled kérdezni, hogy, hogy a hallgatók hogyan érdeklődhetnek, hogyan tudhatnak meg további információkat magáról a kulturális központról. Van egy honlapunk természetesen. Körleveleket szoktunk kiküldeni, körülbelül egy 4-5 ezres névlistánk van, de természetesen, ha valaki nem szerepel rajta és, és szeretne híreket kapni, akkor, akkor kérjük, hogy küldje el a, az e-mail címét. Van, van egy honlapunk org címen találnak rólunk információt, és, és mindenkit sok szeretettel várunk, hogyha levelet küldenek nekünk, akkor válaszolni Köszönjük, fogunk. és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és kívánok neked és kedves családodnak áldott és boldog húsvéti ünnepeket. Viszont kívánom. A hallgatóknak pedig most egy újabb zeneszámmal fogok kedveskedni. Hallgató, én most pedig szeretném Önökkel ismertetni jó néhány helyi magyar kulturális programunkat. Azt hiszem, hogy kezdem rögtön Vermes Gábor előadásával kulturális, kulturális változások sodrában Magyarország 1711 és 1848 között. Erre az előadásra 2012. április 14-én szombaton este 7 óra 30. 7 óra 30-kor kerül sor a Magyar Örökség Központban, tehát a Magyar Múzeumban, Nyugranszvikon, a Somerset Street-en. Ez a program egyébként a Magyar Öregdiák Szövetség, a Besenyei Kör és a Hungarian Alumni Association szervezésében kerül sor. Egy másik... Uh, tulajdonképpen, hogy így elnézem az összes hátralévő programot, szinte mind a Nyugranszfiki Magyar Klubban lesz. Az első, ez egy, uh, egy Földnapját ünneplő uh, rendezvény, uh, főleg gyerekeknek, de uh, természetesen a felnőtteket is szívesen várják. Ez április 22-én vasárnap délután lesz, délután 3-tól este 7 óráig. Ez a Magyar Klubban lesz, ahogy már említettem, ami a 233 Somerset Street-en van, New Brunswickon. Érdeklődni lehet telefonon a 732 545 8519-es számon. És még mindig a Magyar Klub április 13-án és május 18-án tehát két dátum van családi vacsora lesz a klubban mind a két alkalomkor a, a vacsora maga este 6 órakor kezdődik ezután um, szintén a magyar klubban New Brunswick-on ergo koncert lesz április 28-án este 8 órakor a koncert után pedig nem ér véget a buli, lesz diszkó ha jól emlékszem DJ Karchi fogja szolgáltatni a zenét. Aztán szintén a magyar a magyar klubban május 5-én tavaszi tánc a zenét Paptivadar szolgáltatja. Maga a, a vacsorás, sőt az előétel étel 6 óra 30-kor kezdődik, a vacsorát 8 órától fogják felszolgálni. És egy nem magyar klubos program, hanem egy New Yorki, a Szent István Templomnál megrendezésre kerülő koncert és táncház május 5-én lesz, ahol a zenét szolgáltatja az Életfa és a Magos Zenekar Magyarországról. Ez a program május 5-én lesz még egyszer, és uh, a ez a program délután 4.30-kor kezdődik, és úgy tudom, hogy az éjszakába fog nyúlni. És most pedig, mielőtt elbúcsúzok még egy zenét felteszek önöknek, és talán utána még egy belefér. ez volt a magyar óraadása a Redges magyar nyelvű adása, amit minden vasárnap 5-6-ig hallhatnak a mikrofonnál De Vöcsei Tamással és most már nem maradt más hátul csak hogy elbúcsúzzam önöktől köszönöm, hogy velünk töltötték ezt az órát és kérem önöket, hogy jövő héten újra kapcsolják be a készülékeket és hallgassák Sohár Istvánt és Harpó Gyöngyvért mindenkinek kívánok jó éjszakát és kellemes és boldog húsvéti ünnepeket.